בעזרת השם יתברך, ספר עלים לתרופה המשך, מכתב רש י"ד. ברוך השם, יום ג', ערב ראש חודש שבט תקצב, נמרוב. בני חביבי, מכתביך קיבלתי כולם. ומה אמר לך, בני חביבי, עוצם צערי שיש לי מניין זה? כי במוצאי שבת קודש כתבתי לך איגרת באריכות גדול, והיה יגיעה גדולה על זה. ושלכתיו על ידי הפסט. ואין יודע כלל מה זה שעדיין לא הגיע לידך. גודל האיסורים שיש לי מזה תוכל לשער בלבך, ואין יודע כלל מה לעשות בזה. והוא אצלי מהאיסורים הגדולים, עד שאני מוכרח להופכם לשמחה, כי בוודאי גם זו לטובה. ומי יודע דרכי השם ונפלאותיו. ובאותו המכתב הנ"ל כתבתי מזה גם כן הרבה. כמה הגיעות אני צריך להתייגע בעניין המכתבים שיגיעו אליך. והכל מחמת המחלוקת שעל אדי זה מתייראים מהקטלצים וכו'. ועל אדי זה כתבתי שם דברים המשיבים את הנפש. אך בוודאי הכל לטובה, כעת אין, אין בלשוני מילה להעריך, כי מוסר כתב זה נחוץ. ואני לא גמרתי עדיין אלימוד שאחר התפילה. אך מהסתם תשמע מהמוסר כתב זה אשר יחייב וישיב את נפשך. וגם מעט הייסורים שתשמע ממנו, תראה להחיות נפשך בהם. כי כבר ידענו שהכל לטובה, והמניה בשביל החשק, ובוודאי לא יעזוב אותנו השם ידבח. ואם גם פה נמצאים מניעות הרבה, בוודאי יגמור השם כל מה שהתחיל, כי לא דבר רק הוא מה שנעשה עמנו עתה בכלליות ובפרטיות עם כל אחד ואחד. ובפרט שידענו שגם עם כל העולם נעשה מה שנעשה. בפרט עם החולקים שמלאים כעס ויגונות ביותר, ואי אפשר להעריך בזה. כבר הערכתי הרבה לדבר עמכם אמיתת האמת, שתזכרו היטב מה שכתוב בספרי קודש, שהעולם מלא יגונות, כמו שכתוב גם כל ימיו כעס ומכרובות, וכבר אתם מבינים קצת בזה. אך עדיין אינכם משימים לב היטב להבין מזה שהשם יתברך, אין כוונתו כלל בקיום העולם בשביל הנהגותיהם, בשביל הבלים הנוהגים בעולם. רק כל ההבלים הכל בשביל הבחירה. בעיקר כוונתו ורצונו וחפצו יתברך ובכל תנועה ונקודה טובה שחוטף כל אחד מישראל בכל יום. אשר הצדיקי אמת מבררים ומעלים אותם ובונים בניינים נפלאים ונוראים. ואין שום חיות וקיום קיים על ידי צדיקי אמת. ואם כל זה ידוע מכבר, שצריכים לחזור זאת בכל יום ולזכור שאין שום זמן כלל. כמו שכתוב על פסוק, אני היום ילידתיך וכולי. יתר מזה אי אפשר להעריך. דברי אביך מעתיר בעדך ומצפה לשורתך מהרה, נתן מברסלב. רט"ו בעזרת השם ידבח יום ג' תרומה תקצה. שלום לערבי בני חביבי הרבני מורנו הרב יצחק נאור יאיר. מוסר כתב זה נחוץ אתה מאוד, ואיני יודע מה לכתוב לך. מה שעבר פה אספר לך קצת, רב נחמן חזק בני וחזק, ושמח נפשך בכל מה שתוכל. ועשר מאיתך ריבוי המחשבות והדאגות והטרדות. זכור כי הכל הבל ואין שום זמן כלל. ואם אף על פי כן נעשה עמך מה שנעשה, יש לנו אב זקן, באנו בטוחים בכוחו הגדול כי רב הוא. וצריכים לחזור זאת היטב בלבו בכל פעם. ולאשר ידעתי כי אתה מכין עצמך להיות פה בסמוך על איזה שבת קודש, על כן אין להאריך יותר. והשם יצליחך בזה ובבא, ותזכה לבלות ימיך בתורה ועבודת השם. דברי אביך המצפה לישועה ומעתיר בעדכם, נתן מברסלב. רט"ז ברוך השם יום ד' את הקצב נמרוב שלום אב לאהובי חתני, חביבי הרבני המופלג, הוותיק, מורן הרב ברוך נאור יאיר. אתמול קיבלתי מכתבך על ידי איש מפה, והיה לי ולכולנו לנחת גדול. והיום הזמין השם לי מוסר כתב זה, ואיני יודע מיהו. על כן אי אפשר להעריך בדברי אמת כלל כידוע לכם. כי מאהבתכם החזקה כתבתי לכם דברי אלה המועטים. ותהילה לקל איתנו פה החיים והשלום. הודרו שידידנו המופלג מורנו הרב אברהם בר שיחיה נסע אתמול לאומן. עם אמו הצנועה מרת אדל תחיה, ועם עוד מאנשי שלומנו. ושם התוודאו יחד עם הנגיד רבי בר מצ'רין שיבוא לשם עם בתו תחיה. ושם יהיה נגמר ההתקשרות ביניהם למזל טוב, ותהיה החופה למזל טוב בסמוך. ורבי בר הנעל היה בעצמו בברסלב בשביל זה, והשתתח בבקשות עצומות לפניהם שהשתדחו עמו. והוא מפזר לנדן יותר משני אלפים קרבליך. ברוך השם אשר עזרנו עד כה. והמרשעת המגורשת ואביה ואמה המרשעת, שניהם חורקים ונמסים וכמדקאות חרב בבטנם. כן יוסיף השם בהחמב להפילם נפילה אחר נפילה. עד יכירו האמת ויקרחו כורחה בראשם וימרטו פניהם על כל הרעות שעשו לעצמם, שאיבדו בידם הון יקר כזה. וגם מהם ובהם מטיחים דברים נגד משה המאופך לשמע על אשר נאבד לנצח מטוב כזה. ואי אפשר להאריך בזה יותר. השם ידבח ירחם ויושענו מהרה בכוח וזכות ימי הפורים הקדושים הממשמשים ובאים לקראתנו לשלום. שנזכה להינצל מכל שונאינו ורודפנו חינם, יבושו ויבהלו מאוד כל אויבינו וכו'. נא להודיענו בכל פעם משלומכם הטוב. דברי חותנך ואביך דורש שלום תורתך באהבה עזה, נתן מברסלב. ושלום לאביך, ידידי כנפשי, הרבני הוותיק מורנו, הרב שלמה נירו יאיר, עם כל בני ביתו. חזק ואמץ, ידידי, ופתח בהשם, כי לא יעזוב אתכם. האלוקים הרואה אתכם מעודכם, גם את זקנה וסבה על יעזבכם. קום קרא אליו, יחיש להמצך, כי הוא יתבח, שומע את תפילת כל פה. כי אין כוחנו אלא בפה. דברם יעצו לטובתו לנצח, נתן הנ"ל. רש"ז בעזרת השם ידבח יום ב' פקודי תקצה. אהובי בני חביבי וידידי, קיבלתי מכתבך ביום תענית אסתר בעת שנתקבצו אליי כמה אורחים מאנשי שלומנו, וטרדת הפורים הייתה עליי. גם חשש אימת השונאים כידוע לך. השם ידבח ירחם ומפחד אויב תצור חיי. ואף על פי כן קראתי מכתבך היטב, והיה לי צער גדול אז עד הנפש. אך בדרכי עצות אמיתיות ותמימות נפלאות ועמוקות של בעל העצה האמיתי, הם חזקוני ואמצוני להגביר שמחת פורים על כל הנעל. ותהילה לקהל, שמחנו קצת בפורים ובשבת שאחריו, ודיברנו דברי אמת הנובעים ממעייני הישועה, ומעט מהם תשמע ממוסר כתב זה. ועל אודו צעקתך מה אשיבך בני חביבי? הלא כבר כתבתי לך הרבה הרבה וגם שמעת הרבה וגם ספרינו מצויים בידך הפוך בהם והפוך בהם תמצא התחזקות וישועות ונחמות על כל אשר עובר עליך ועל כולנו להיות בכלל עשירי התקווה וכבר דיברתי פה עם אחד ושאלתי אותו הראשון אדם תיוולד שהוא מה ששאלו רעי איוב את איוב על אודות צעקתו המרה ואמרו לו הראשון אדם נולדת ופרש רש"י וכי נולדת קודם אדם הראשון שתדע כל מה שעבר על כל אדם שבעולם וכו'. ומזה יכול להבין כל אדם לעניין מה שעובר עליו, הן בעניין צורכי הגוף ופרנסה, הן בעניין מידות ומעשים וכו'. וכי נולדת קודם אדם הראשון שתדע מה שעובר על כל אחד? הלא האדם בא בשביל זה לעולם שיעבור עליו מה שיעבור, והוא צריך להיות חזק, קצור, לסבול הכל. ובכל אשר יעבור עליו יקווה ויצפה וייחל להשם מטבח. ואל יתייאש את עצמו מן הרחמים בשום אופן. וכבר דיברנו הרבה בזה, וכעת אין הזמן מסכים להעריך. בני, השתדל להשליך מאיתך כל הפחדים מהמראה שחורה הן מאהבה והן מהעתיד. רק תתחזק לחטוף מה שתוכל בכל עת איזה דבר תורה או תפילה או מצווה. ופתח בכוחו הגדול של זקן דקדושה שיש לו כוח לתקן הכל. ושמח נפשך בכל עת שזכית להיות, לבלי להיות מתנגד עליו ועל הנלווים הנקראים על שמו הקדוש זיכרונו לברכה. וכבר דיברנו הרבה בזה, אבל בכל יום אתה צריך לזכור זאת, ובפרט בעת הלחץ והדוחק חס ושלום. כי באמת, גם אנוכי בעוניי, בכל מה שעובר עליי, כל חיותי ותקוותי והתחזקותי, הכל על ידי זה כאשר ידעת מעט בזה. דברי אביך מצפה לשמוע ממך בשורות טובות, נתן מברסלב. רש"י.ח. בעזרת השם ידבח יום ד', פרשת ויקרא, תקצב. שלום להובי בני חביבי הרבני, וכו' למורנו הרב יצחק, שיחיה עם כל בני ביתו, שלום ויהיה שעריו. מכתבו הגיעני אתמול בהגיעה וטרדה, כעת אין קול חדש להודיו. ועל צעקתך בעניין ייסוריך נפלאתי עליך, בני חביבי. הלא כבר ידעת ושמעת הרבה שבהכרח שיעבור על האדם מה שיעבור. וכבר מבואר בספריו הקדושים שכל אדם צריך שיהיה לו צער בכל יום. <coughs> וכל מי שדעתו גדול, צערו גדול יותר, רחמנא ליצלן וכולי, אין שם. ואם איסורים כאלה שכתבת ימנעו את האדם מעבודתו, כמעט אפס תקווה חס ושלום. כי אי אפשר להימלט מיסורים כאלה. האמת שהם בוודאי מניעה ועיכוב. אך אף על פי כן כבר דיברנו הרבה שבכל יום יכולים לחטוף טוב. כי לית יום דלית בטוב. רק כל יום ההעיט לגדר מלבר וכו', כאשר הארכנו בזה בשבועות זה איזה שנים. ואם המניות והטרדות משתתחים, שכמעט קשה לעשות שום עבודת השם, על זה כבר הקדים לנו הרועי ישראל והודיענו, שהרצון והשתוקקות והכיסופים בעצמם טובים מאוד, ושהרצון בעצמו נחשב כאילו לומדים בספר וכו'. וצריכים להאמין שכל מאורעותיו הכל לטובה גדולה. וכי אפשר לפרש בספר ובעל פה, שמקנה יקנה חלק באדירה והוא אינו מחמת בנה וכו', תאמין שגם זה לטובה. רק התורה הודיענו דרך שחייב אדם להאמין שכל מאורעותיו הם לטובתו, או למראה כוונותיו, או להזכירו די כעל ידי זה שישוב להשם מטבח, או כדי שיתפלל על זה, כי יכול להיות שדי כעל ידי זה יהיה מוכרח שיהיה לו התבודדות כדי שיפרש צערו מעסק זה. ואלידי זה יבוא מעניין לעניין וישפוך כל שיחו לפני השם ידבח. מלבד נסתרות נפלאות השם, מה שהשם ידבח מכוון בכל הדברים שמביא על האדם בשביל בחירתו, כדי שדי כאלידי זה יבין רמזים להתחזק, להתקרב אליו מכל מקום שהוא. וכבר דיברנו הרבה בזה, ומבואר בספריו הקדושים הרבה מזה, אך בכל יום צריכים לשום לב לזה ולהבין דבר מתוך דבר, כי אי אפשר לבאר הכל בפרט. ועל כולם, כל שמיכתנו ותקוותנו הוא על כוחו של זקן וקדושה בעצמו. ותהילה לכלא יש לנו על מי לסמוך. ברוך השם בשוכבנו ובקומנו וכולי, שזכינו להיות בחלקו וכולי. וימי הפסח הקדושים ממשמשינו בהן. השם ידברך יעזור לנו, לכל ישראל, שהימין יעביר החושך מעינינו, ונזכה לראות נפלאות את כל החסד אשר הפליא השם ידברך עמנו, אשר אי אפשר לבאר בכתב ובעל פה וכולי. דברי אביך מצפה לישועה נתן מברסלב. והשם יתברך יוליכנו בדרך האמת והישר, ונזכה להיזהה ממשהו חמץ בגשמיות ורוחניות. ונזכה לשמוח בשמחת החג הקדוש הבא עלינו לטובה. ויהיה אצלנו חדש לגמרי. ונראה את עצמנו כאילו אנחנו בעצמנו יצאנו ממצרים בשנה הזאת. כמו שכתוב, בכל דוב ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו וכולי. השם ידבח יעזרנו לקיים זאת באמת, בפרט נרדפים כמונו, שאנו רואים ניסים של יציאת מצרים וקריאת ים סוף בכל יום ובכל עת. השם יעזרנו לראות הניסים ביתגליה ויתגלה האמת לעין כל. ויראו שונאינו ויבושו ונפשנו תגיל בה השם תסיס בישועתו, אמן. רש"ט בעזרת השם ידבח, יום ג', ב' דחול המועד, פסח תקצב. בני חביבי, מכתבך קיבלתי אתמול, ומאהבתך אשיבך מעט גם בכל המועד. אהובי בני, יחייתני בדבריך אשר אני רואה שמרחוק, שכבר נתעורר לבבכם להבין מעט מזער גדולת הבועד באך, גם בעוצם הצרות והרפתקאות העוברים עלינו. כי באמת, הן הן גבורותיו, הן הן, -הן נורותיו, ואי אפשר להאריך בזה עתה. והנה הפסטי עדיין עובר בביתי, וגם זו לטובה בוודאי. וזאת צריכין להאמין בוודאי, כי לא לעולם יריב ולא לנצח וכולי. ובוודאי יבוא היום אשר יראו בשמחתנו והם יבושו. וגם עתה תהילה לקל, אין לנו להתבייש כלל. נא מאוד, בני חביבי, אשליך מעליך מראה שחורה שלך והיגון והנחה. ארחיקם מעליך בכל דרכי העצות שידעת. כי אתה כובל וצועק במכתבך יותר מדי. וכבר ידעת שעל עניינים כאלה צריכים לייחד שעה ביום לצעוק במר נפש על כל העובר על האדם, ושאר היום צריכים להתחזק בשמחה, בפשיטות, שלא עשני גוי וכולי. ואדרבה, על ידי המרירות העובר על האדם, יכולים להבין עוצם חסדו ונפלאותיו ידברך, אשר הוא מחיינו מקיימנו בעוצם מרירות כזה. אשר ילמה למלכה לה אבנה יכולין לסבול מהירותה. וזהו כל עניין מצוות אכילת מרור, לזכור וימררו את חייהם. שגם בעת הגאולה והישועה וההרחבה צריכים לזכור ולא לשכוח את המהירות. שעל ידי זה יכולין לשמוח בישועה. כי לפי עוצם המהירות שיש בעולם, כאשר רואים בחוש, בוודאי הכל טוב ומתוק. אבל אם לא יזכור מהירות וירצה למלות חפצו בכל תשוקת טבלי העולם, לעולם יחסר לו, ולא יראה טוב כל ימיו. וכל זהו מעניין מה שדיברנו בליל שבת הגדול. ובוודאי תשמע מאנשי שלומנו ויערב לכם. ועתה כל חיותי בעניין זה. ואומן מה שאמר הוא זיכרונו לברכה על פסוק ואהבת לרעך כמוך אני השם וכו'. וכן מה שאמר על פסוק הנה לשלום מר לימר מר ואתה חשקת וכו'. אך דברי תורה עניים במקומם ועשירים במקום אחר. וכשמרחיבים הדיבור בהם, מרגישים ביותר העצות הנובעים מהם. למען השם יתברך, אל יהיו ישנים וזקנים בעיניך, הפוך בהם והפוך בהם, ובכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים ממש. וזכור היטב כי אנחנו עוברים בזה העולם שהוא מלא מניעות ועיכובים מהקליפות הרבים והעצומים מאוד הנחזים בו, כי הוא עולם עשייה. אבל הכל צל עובר וענן כלה ורוח נושבת וכולי. וכל חיותנו וצמיחתנו בכוח הצדיקים האמיתיים, שלא היה להם שום הסתכלות בזה העולם וכו'. כל רינה וישועה בעולי צדיקים וכו'. דברי אביך מזהירך ומזרזך לשמוח תמיד, ובפרט בחג הקדוש הזה. עושה נפ... ניסים ונפלאות בכל דור יעשה עמנו ניסים גם אתה, ויצילנו מכל אויבינו ורודפנו נגילה ונשמחה בישועתו. נתן מברסלב. ושלום רב לכל אנשי שלומנו באהבה רבה ואהבת עולם לעד ולנצח. מים רבים לא יכלו לכבות את האהבה וכו'. רכ. שלום וחיים וברכה לכבוד בני חביבי הרבני מורנו הרב מורנו יצחק, נרו יאיר לנצח ולכל הנלווים אלינו שלום וישע רב. מכתבך קיבלתי אתמול, ואם אין הזמן מספיק להשיבך, וגם עדיין אין יודע מה להשיבך, עם כל זה עוצם תשוקתך אילצני להפסיק הלימוד שאחר תפילת שחרית ולקצר בו בשבילכם. אולי יעזור השם יתבח להזמין דיבורים תחת כל מוסי, שישיבו את נפשכם, ויהי בכלל תלמוד תורה דרבים דעדיפה מהכל, ובפרט תלמוד גדול כזה, הנובע מהנחל נובע וכולי, שמביא לידי מעשה אשר אין למעלה ממנו. והנה כבר כתבתי לך הרבה, הן מה שנחקק בספרים קדושים הנתפסים, הן אשר בכרכים הנכתבים אשר עזרני השם יתבח לחדש בהם, ולהוציא דבר מתוך דבר, אלוהים מתחת ידך. הן ריבוי האגרות אשר כבר כתבתי לך, ובפרט ריבוי הדברים אשר דיברנו פנים אל פנים מאז ועד הנה. ומה אוסיף לחדש דברי? הלא ידעת שעל כל צעקתך תוכל לקבל תשובה ממה שידעת ושמעת כבר. אך אף על פי כן הוכרחתי למלות רצונך, להשיבך דבר בשביל זה בעצמו, כדי להזכירך ולזעזך שתזכור היטב בכל יום ובכל עת. את כל הדיבורים הקדושים, האמיתיים, התמימים בכל מיני תמימות. ואף על פי כן, הם עמוקים, עמוקים מאוד, מלאים חוכמה עמוקה אמיתית. עמקות לפנים יעמקות עד אין סוף ואין תכלית. אשר עליהם אין להוסיף ומהם אין לגרוע, כי אם לעיין בהם ולשום לב עליהם. תמצא בכל פעם כל מיני מטעמים המשיבים את הנפש, ועצות אמיתיות, לחזק נפשך ונפש כמותך, והגרועים ממך, והטובים ממך. כל אחד לפי ערכו, העשיר והעני והבינוני. נערים גם זקנים, בריאים וחלשים, חס ושלום, בכל מיני עיתים העוברים על האדם. הכל כאשר לכל יכולים למצוא בהם טוב, טעם ודעת אמיתי באופן שישאר כל אחד על עומדו בכל עת, לקפוץ על כל העומדים עליו בכל יום להטרידו משני עולמות, חס ושלום. כי לא אחד בלבד עומד על כל אדם בכל יום לכלותו לגמרי, חס ושלום. כי אם רבים מאוד, רבים רבים מכל צד. כמו שכתוב, עיר קטנה ואנשים בה מעט, הוא בא אליה מלך גדול וסבב אותה, הוא עליה מצודים גדולים. וכבר דיברנו מזה. אבל עדיין אתם צריכים לשום לב לכל דברי המקרא הזה, איך המלך, שהוא היצע הרע, מלך זקן וכסיל, מסבב את האדם מכל צד. הוא בונה עליו מצודים גדולים, עד שהיה בלתי אפשר לעמוד נגדו. לולא השם עזרת לנו בכל יום. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו וכו'. ואף על פי כן, יש איזה צד בחירה לאדם. אבל זה ידענו מכבר שאין נמצא בשום מקום עצות נפלאות אמיתיות כמו בספריו הקדושים, וכמו הדיבורים שנדברו בינינו, שנובעים מדבריו הקדושים שקיבלנו בכתב ובעל פה. זכרו זאת היטב, והתאוששו, והתחזקו, והיו לאנשים, ואל תהיו עם השקוראים שלמזניקים. הביטו ראו כי כל העולם מלא מחובות יותר מהם. וכל מה שעובר עליך ועל כולכם כבר עבר על כל מי שרצה לכנוס, להתקרב אליו ידבח. הן בדור הזה, הן בדורות הקודמים. זכור ימות עולם, בינו שינות דור ודור, הזהירנו משה רבנו עליו השלום. והוא מצווה וחיוב על כל אדם. כי מי שאינו טיפש יכול להבין ממה ששמע וראה בספרים, את כל המעשה אשר נעשה תחת השמש עם כל אחד, בכל דור ודור, אשר רבים רבים נטרדו על ידי אלו הסיבובים והבלבולים, חס ושלום, חמנה לצלן. ואשרי אותם שנשארו קיימים בעבודתם, ועיקר היסוד של אותם שנשארו, הוא על ידי התחזקות אמיתי שהבינו מה שנעשה בעולם, ולא הניחו עצמן להפיל בשום אופן. אבל עדיין לא נמצא מי שיחזק כל כך בעצות נפלאות כאלו, כמו אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה, אשר מחזק ומקים ומשיב את כל הנפשות, אפילו הירודים מאוד מאוד, בכמה מיני לשונות עמוקים ותמימים. וכולם נלקחים ממקום שנלקחים דלית מחשבת תפיסת המן. ולהתחיל לדבר מהם צריכים לחזור ולבעייר כל ספריו הקדושים. על כן תחשב דרכיך ותשוב רגליך אל עדותיך. וחידושי תורה הקדושים אשר גילה לנו. הפוך בהם והפוך בהם, וסיבוב לב בהם, ומהם לא תזוה שאין לך מידה טובה מהם. יתר מזה אין להעריך, דברי אביך ואהבכם באמת לנצח, הדורש טובתכם והצלחתכם בזה ובבא לעד ולעולמי עולמים, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. לכולם נאמרו דברים אלה, לכל החפץ באמת לאמיתו. תזכו ויאמץ לבבכם, וכל המייחלים להשם. רכ"א בעזרת השם נדבח יום ד', כ"ה למספר בני ישראל תקצב נמרוב. רב שלום לכבוד ידידי כנפשי, הרבני המופלג, הנגיד, מורן הרב שמואל ויינברג נורי העיר. מכתבו קיבלתי ביום ב' בשבוע זאת. והנה כל הרעש על עלילת שקר, מעניין מה שמהפכים דברי אלוקים חיים שבספר א' ב' כבר שמעתי זה קודם פסח, ולא היה אצלי דבר חדש. כי כבר שמעתי זה כמה שנים שהמתנגדים מצאו כאן מקום לטעות להחזיק במחלוקתם. כי בדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו. בתורה יש בה שני כוחות, זכה נעשה לו סם חיים, לא זכה נעשה לו סם המוות. וכל אחד יכול למצוא בהתורה כרצונו. כמו שראינו שהאפיקורסים מפרשים עיקר תורתנו הקדושה, תורת משה, אמת לדעתם מראה מכל שכן שערי ספרים קדושים, ובפרט בדורות שלפנינו בעניין הספרים שנתפשטו מהבעל שם טוב ותלמידיו הקדושים, שמצאו בהם החולקים הלומדים, אף על פי שהיו קצתם צדיקים וגדולים בתורה, אף על פי כן חתרו ומצאו כדעתם כאילו חס ושלום, תלמידי הבעל שם טוב זיכרונו לברכה, הנקראים בשם חסידים, הם כותבים דברים כנגד התורה חס ושלום. ואם לא הייתה צעקת החולקים עלינו, כי אם על דבר זה בלבד, בוודאי היה לי להשיב להם. אך על עוזי הדור המפורסם שגם מקודם חלקו הרבה, ויצא עתק מפיהם בחירופים וגידופים וליצנות בלי שהוא בחינם הלא דבר. רק מחמת שכל הנלווים אליו זיכרונו לברכה ולשמו הקדוש בחייו ולאחר הסתלקותו, בוער ליבו ברשפה אש הלבת קהל להשם מדבר, ותורתו הקדושה להתפלל בכוונה. ומשים לב היטב שהעולם הבל הבלים אין בו ממש, ומרגיל עצמו ללך בעצותיו הקדושים הכלולים מתרי"ג איתן דאורייתא, המיישרים את האדם ללך בדרך האמת, בדרך אבותינו הקדושים אשר מעולם וכולי. מה נאמר ומה נדבר? אשרינו שאנחנו זכינו להנצל מטעותם, ושם חלקנו בחיים להתקרב לאור הקדוש ואמת כזה. והנה דע ידידי שפה כאשר נעשה הרעש מעניין מה שכתוב באלף בית נמצאו אנשים בעלי דעה, שאינם מאנשי שלומנו כלל, רק שנטו דעתם להסתכל על האמת ושחקו מזה. ואמרו שאפילו לא היה שום תירוץ על זה, איך יעלה על הדעת לחלוק על צדיק ומפורסם כזה בשביל איזה קושייה או שמצאו בספריו? כי הלוא כבר שמענו פליאות רבות מאלה על כל הצדיקים המפורסמים. אדרבה, אין צדיק שלא יהיה פליאות ותמיות עצומות עליו. ואמרו גם כן מה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, זכה נעשה לו סם חיים, לא זכה נעשה לו וכו'. ואחד אמר משל נאה על זה, <coughs> ואי אפשר לבאר בכתב כל דבריהם. ומכל שכן שלפי האמת רואים בעינם כוונתו הקדושה של אדוננו מורנו ורבינו זכרונו לברכה, שאין כוונתו חס ושלום לדעת טבעי העולם על פי חוכמת המחקרים כמו אריסטו ואפלטון שם רשעים מרכב. רק כוונתו לדעת סוד הטבע מהיכן שורשה באותיות התורה ובצירופיהם וכו'. כמובן, הוא מבואר באות הקודם לזה, אין שם. ומי שמשים לב למה שכתוב באות הקודם לזה, יוכל להתנוצץ לו שם מעט גדולת רבנו זכרונו לברכה, הקדוש והנורא, זכר צדיק וקדוש לברכה. אין שם כל תיבה ותיבה, כי כולם מנויים וספורים בדקדוק גדול. ובפרט מה שכתב שם בסוף, והזוכה להבין את התורה, יוכל להבין רמיזת כל ההבדלים שבין כל הנבראים, וגם ידע את אחדותם, היינו ראשיתם ותכליתם, כי בראשית ובתכלית הם באחדות בלי הבדל. שומו שמיים על זאת, העירה והקיצה השם למשפטו ולריבו. מי שמע מי רעה נוראות כאלה? ואם היה החולק משים ליבו אל האמת, לבטל ניצחונו הרע נגד האמת, היה רואה שם גדולת הבורא אדברך, וגדולת תורתנו הקדושה, וגדולת רבנו זכרונו לברכה. ואי אפשר להעריך בזה כאן. על כל פנים, מזה אנו מבינים שמה שכתב תכף דה, לפי גודל ידיעת טבעי העולם וכו', כוונתו לפי גודל ידיעת הטבע, איך היא מושרשת באותיות התורה, שעל פיה מתנהגת הטבע. וכמו שכתוב אחר כך, כי דניאל היה חכם גדול, וכל רז לא הניס לב, היה יודע טבע אריה וכו'. ובוודאי מה שכתב קול רזלו הניסלה, אין כוונתו חס ושלום על חוכמת המחקרים, קפידת הטועים, האומרים שחס ושלום אריסטו היה חכם כדניאל או יותר, רחמנא ליצלן מדעות רעות כאלו. אבל אנו מאמינים בני מאמינים, שמה שנאמר על דניאל, קול רזלו הניסלה, הכוונה על רזין הילאין, רזין גנוזין וסטימין. ומי שיודע הטבע על פי סתרי רזין גנוזין כאלה, בוודאי הטבע נשתעבד תחתיו. וזהו בעצמו תוקף הנס שעשה השם נדבך לדניאל. כי החולקים רוצים להפוך הקערה על פיה, וכל <clears throat> חריקת שינם הוא שרוצים להעליל ולהכחיש, שאם כן מכחישים חס ושלום בתוקף הנס. וימלא פיהם חצץ על שטות אבל כזה, שרוצים לתלות בוקה סלוקה בצדיק אמיתי קדוש ונורא כזה, אשר ומפורסם. שכל ימיו עסק בהגיעות עצומות להכניס אמונה בישראל בפשיטות ובתמימות בלי שום חוכמות. וגילה הרבה תורות נפלאות ונוראות על זה כמפורסם, והיית ספר ותכזבה. וכל איסורים קשים ועצומים שהיה לו, וכל התנגדות המחלוקת העצום עליו ועל כל הנלווים אליו, הוא רק מחמת זה שרוצה להכניע כל דעות זרות וכפירות מישראל, ולהכניס אמונה שלמה בעולם. כידוע למי שזכה לעמוד לפניו. ואיך יעלה על הדעת שיסתור דברי עצמו חס ושלום, שכתב כמה פעמים בספריו הקדושים, לחזק אמונת הניסים שעושים הצדיקים אפילו עכשיו. מכל שכן הניסים של הצדיקים הקודמים זכרונם לברכה, זכותם יגן עלינו. כמו שכתוב בתורה תאומות יחסים וכולי. ובשארי מקומות. אבל האמת נגלה לחפץ באמת, כי עד רבה. זהו בעצמו תוקף הנס שנעשה לדניאל, שהשם ידבח בהחמיו חמל עליו, על ידי ריבוי תפילותיו. שהזכה לעמוד על הדבר להשיג אז גודל ידיעת טבע אריה בשורשו העליון עד למעלה-מעלה, עד שנכנעו האריות נגדו ולא יזיכוהו כלל. כי זה ידוע שכל הניסים שהשם ידבח עשה לכל הצדיקים, שכולם היו על ידי תפילה. אבל אף על פי כן בעת הנס סיבב השם ידבח איזה סיבה לטובה, שעל ידי זה היה הנס. ועל כן ברוב הניסים ציווה השם ידבח לעשות איזה דבר בשביל הנס. כמו ששלח השם את הארבה, כתיב נתת ידך בהרבה, וכן בשחין, כתיב קחו מלוך אופניכם פיח כבשן, וכן בשערי ניסים. וכן באלישע, כתיב ויקחו כמח וישליכו אל הסיר, ולא היה בסיר וכו'. והלא רווח, רווח והצלה, הרבה לפניו יתברך לעשות הנס בלי שום עשיית את הדבר. אך כך דרכו ידבח, ומי יבין עוצם מפעלותיו. כמו כן בעניין דניאל, שהיה הנס נפלא על ידי תפילתו. אך זה היה עיקר סיבת הנס, מה שהשם יתברך חיזק את דעתו אז בעת שהושלך לגובה העריות, שידעתו דבוקה וקשורה בהשם יתברך ובתורתו הקדושה, עד שידע והשיג סוד הטבע איך הוא מתנהג בידיעה, היינו בידיעת אותיות התורה וצירופיהם. והידע זה ניצל מהם, כי זה יכול כל אדם להבין שהוא נס נפלא שיהיה דעתו חזקה בעת צרה כזאת. כשהאיות שואגים בקולם הנורא ומשליכים אותו ביניהם, ואף על פי כן יעמוד בדעתו להשיג ולידע טבעם בשורשם העליון על פירזים עליונים הגנוזים בתורה הכלולים בו ידבך, עד שיינצל על ידי זה בוודאי. אין נמצא עתה מי שיעמוד בזה. והלא שגם כל רז לא הניסה לדניאל זה בעצמו אונס וזכה לזה על ידי תפילה, כמפורש שם בדניאל, שהתפלל על זה, וציווה לחבריו, חנניה, מישאל ועזריה, שהתפללו לה' מטבח על זה. ועדיין בחזבן לילה רזה גלי. וכמו כן, כשרצו להשליחו לגוב הריות, התפלל לה' מטבח. עד שה' מטבח פקח עיני דעתו, שהשיג סודות ורזים, שמהם כל כוח הטבע של האריה. ועל ידי זה נכנעו האריות נגדו, וניצל מהם. ועל עוזי עיקר שלמות האמונה להאמין שהטבע מתנהג על ידו ידבח, והטבע בעצמה הוא השגחה. ומי שיש לו זאת בשלמות, הוא יכול לשנות הטבע. כי יודע האמת שאין טבע כלל. רק השם ידבח מנהיג עולמו כך בסדר הזה, שתהיה יבשה יבשה והים ים. שזה נקרא אצל העולם טבע. אך ברצונו משנה הסדר הזה ומהפך הים ליבשה. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מי שאמר לשמן וידליק, הוא יאמר לחומץ וידליק. והכלל, שכל הניסים הם רק על ידי זה, על ידי שמאמינים שכל סדר הטבע מתנהגת על ידו ידבך, שמנהיג מקיים עולמו על ידי אותיות התורה בצירופיהם. ומי שיודע כל זאת, יכול לעשות ניסים נפלאים ולשנות את הטבע, כי הוא יודע שהכל ברצונו ידבך. אבל הכל על ידי תפילה. כי ידיעה זאת אי אפשר להשיג בכל פעם, כי אם על ידי תפילה. הוא בוחן ליבות, הוא יודע האמת, שאנחנו צועקים באמת יותר מהחולקים. מי שענה לדניאל בגובה העריות, הוא יעננו. בפרט אתה שאנו בין שיניהם יותר מבפי העריות. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, מוטב שיפיל אדם עצמו לגובה העריות וכו'. ואין לנו על מי להישען, כי אם על שבשמיים. מי שענה לדניאל וכולי, ולכל הצדיקים והחסידים והישרים והתמימים, הוא יעננו ויצילנו מחרב מפיהם. ואבושו ויכלמו מבקשי נפשנו. יבושו ויבהלו מאוד כל אויבינו, ישובו ויבושו רגע, אמן כן יהי רצון. ומאוד מאוד נפלאתי עליך, חביבי, מה שהתחיל דעתך להתבלבל מהקושייה הזאת. כי אפילו אם הייתה איזה קושייה ופליאה, הלא כבר מפורסם שעל הצדיק בהכרח שיהיה קושיות ופליאות. כי הוא מתדמה ליוצרו וכולי, כמובן בספריו הקדושים. וכל זה להזכיר אותך וחבריך להתחיל מחדש ולצרוק להשם מטבח, להתקרב אליו מטבח באמת, מאחר שאתם רואים שעדיין חותרים עליכם. בעל הרחמים יחוס עלי ועליכם שנזכה ללך בדרכיו האמיתיים למען לא נבוש לעולם נגילה ונשמחה בישועתו. יתר מזה אי אפשר להאריך על פני השדה, דברי הווה באמת לנצח נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, ובפרט לידידי כנפשי, אחי וחברי הוותיק וחסיד המפורסם, מורנו הרב נפתלי, ולכל בני ביתו ולכל הניבים אליו, שיחיו ויאריכו ימים רבים. נע אחי חביבי לכתוב לי מיד איגרת בכתב ידו בעצמו, כדי להשיב נפשי בעת כזאת, בעת צרי ליעקב, וממנה יבשע נתן הנ"ל.